59. Məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun Altaşıq üstə oxunan miqdamı Şaul onu öldürmək üçün evinə adam göndərib pusku qoyanda Ey Allahım, məni düşmənlərimdən qurtar, Əleyhidarlarımın əlindən hefz elə, Məni şər iş görənlərdən xilas elə, Məni qanıçənlərdən azad elə, Canımı almaq üçün məni güdürlər, Güclülər əleyhimə birləşiblər. Ya Rəb, üsyankar, günahkar, Təqsirkar olmadığım halda Onlar mənə qarşı qəti tədbir görürlər. Bir oyan, halımı gör, yardım elə. Ya Rəb, ordular Rəbbi, İsrailin Allahı, bütün millətlərə cəza vermək üçün oyan xəyanətkar pislərin heç birinə rəhm etmə. Bu pis adamlar axşamüstü qaydırlar, köpək kimi mırıldıyırlar, şəhərdə sülənib dolaşırlar. Gör dodaqlarından nələr tökülür, ağızlarından qılınçlar çıxır. Elə zənnəliyirlər ki, onları eşidən yoxdur. Lakin, ya Rəb, sən onlara gülürsən, Bütün millətlərə rişxənd edirsən. Ey mənə qüvvət verən, səni gözləyirəm. Ey Allahım, qalamsan, Mənə məhəbbətini göstərirsən. Ey Allah, imdad etmək üçün çıxacaqsan, Düşmənlərimin qırılmasını mənə göstərəcəksən, Ey xudavənd, sənsən sən sipərimiz, Xalqımın yadında qalsın deyə düşmənləri qırma, Lakin gücünlə onları dağıdaraq məqlub et, Günahkar dillərinə görə, Ağızlarının sözlərinə görə, Təkəbbürlülərin tələsinə özləri düşsünlər, Yağdırdıqları lənətlərə görə, Dedikləri yalanlara görə onları qəzəbinlə məhv et, məhv et, qoy bir nişanə qalmasın, qoy insanlar bilsinlər, Allah səltənət sürür Yaqub nəslinin üzərində, ta uçqarlara qədər yer üzərində. Bu pis adamlar axşamüstü qaydırlar, köpək kimi mırıldıyırlar. Şəhərdə sülənib dolaşırlar, Avara-avara gəzib yem axtarırlar, Doyunca tapmasalar, Gecə boyu uluyırlar, Mənsə sənin qüdrətini tərənnüm edəcəyəm, Sübh tezdən məhəbbətini mədh edəcəyəm, Çünki sən mənə qala olmuşsan, Dar günümdə mənim pənahımsan, Ey mənə qüvvət verən, Səni tərənnüm edəcəyəm, ey Allahım, qalamsan, mənə məhəbbətini göstərirsən.